Друга книга. Хронік. Розділ тридцять четвертий. Було Йосії вісім років, як став царем, і царював він у Єрусалимі тридцять один рік. Він чинив угодне в очах господніх і ходив путями Давида, свого предка, не відхилявся ні праворуч, ні ліворуч. Восьмого року свого царювання, бувши ще хлопцем, почав він шукати Бога Давида, предка свого. А дванадцятого року заходився очищувати Юдею та Єрусалим від узвиш, від ашарів і тесаних та вилитих бовванів. В його присутності повалено жертовники ваалів. А стовпи на честь сонця, що стояли на них зверху, він збив з них. Священні палі, тесаних та вилитих бовванів він розбив і потовк на порох, і порох той розсипав по могилах тих, хто приносили їм жертви. Кості жерців спалив на їхніх жертовниках і очистив юдею та Єрусалим. Так само в містах Манасії, Ефраїма та Симеона, аж до Нафталі і в усіх околицях Навкруги він повалив жертовники, розбив і потовк на порох священні палі і тесаних бованів, а всі стовпи на честь сонця збив на землю по всьому Ізраїльському краю і повернувся в Єрусалим. 18-го року свого царювання, саме як очищував край і храм, послав він сина Ацалії, Шафана, начальника міста Масею, та окличника Йоаха, сина Йоахаза, направити дім Господа, Бога свого. І прийшли вони до Первосвященника Хілкії і віддали гроші, принесені на дім Божий що їх левіти, які стояли на сторожі коло порога, зібрали від Манасії, Ефраїма і від усього Ізраїля, та й від Юди та Ваніамина, і від мешканців Єрусалиму. Вони віддали їх до рук майстрам, що їм доручено було виконувати роботу в Домі Господньому, а ці роздали їх робітникам, що працювали в Домі Господньому, при направі і обнові дому. Вони роздали їх теслям і мулярам на закуп тесаного каміння і дерева до скріплювання та брусів для будинків, які юдейські царі допустили до занепаду. Ці люди виконували роботу чесно. Догляд за ними мали Яхат та Овдія, левіти з синів Мерарі, та Захарія і Машулам із синівки Гата. І всі левіти, що вміли грати на музичних пристроях, були поставлені над носіями і керували робітниками при кожній роботі. З левітів вже були і писарі, і наглядачі, та воротарі. Як же вони виймали гроші, принесені на дім Господній, священник Хілкія знайшов книгу Закону Господнього – Дану через Мойсея, Він заговорив і сказав писареві Шафанові, «Я знайшов книгу закону в домі Господньому і подав ту книгу Шафанові. А Шафан поніс ту книгу до царя і при тому зробив такий звіт цареві. Все, що було доручено твоїм слугам, вони виконали». Вони висипали гроші, що знайшлися в Домі Господньому, і передали їх в руки наглядачам і в руки виконавцям роботи. Далі писар Шафан повідомив царя, кажучи, Священник Хілкія дав мені книгу і читав її Шафан перед царем. Як почув цар слова закону, Роздер на собі одежу і дав цар наказ Хілкії та Ахікамові, синові Шафана, і Авдонові, синові Міхи, і Писареві Шафанові та Асаї, царському слузі, кажучи, Ідіть, спитайте Господа про мене і про тих, що залишилися в Ізраїлі та в Юдеї щодо слів цієї книги, яка знайшлась. Бо великий гнів Господній, який упав на нас за те, що батьки наші не пильнували слово Господнього, щоб чинити все, як написано в цій книзі. От і пішов Хілкія і ті, що були призначені царем, до пророчиці Хулди, жінки-доглядника одеж Шалума, сина Тоггати, сина Хасри. А жила вона в іншій дільниці Єрусалиму і говорили з нею про те. Вона ж їм відповіла, «Так говорить Господь, Бог Ізраїля, скажіть тому чоловікові, що послав вас до мене. Так говорить Господь, ось я нашлю лихо на це місце та на його мешканців. Всі прокляття написані в книзі, що її читали перед юдейським царем, за те, що покинули мене, і кадили іншим богам, приводивши мене до гніву всіма ділами рук своїх. Тому й запалав гнів на це місце, і не погасне. А юдейському цареві, що послав вас, спитати Господа, скажіть так. Ось як говорить Господь, Бог Ізраїля. Тому що ти послухав моїх слів тому що пом'якшило твоє серце, і ти смирився перед Богом, почувши Його слова про це місце та про Його мешканців, і смирившись передо мною, роздер на собі одежу і плакав передо мною, то й я вислухав тебе». Оце слово Господнє. «Ось я прилучу тебе до твоїх батьків і зложить тебе в твій гріб у мирі, і твої очі не побачать усього того лиха, що я пошлю на це місце і на його мешканців. І принесли цю відповідь цареві. Тоді цар послав посланців і зібрав усіх старших з Юдеї та з Єрусалиму. Потім пішов цар у дім Господній а з ним усі юдеї, мешканці Єрусалиму, священники, левіти і увесь народ від найбільшого до найменшого. І прочитав він їм голосно всі слова книги закону, знайдені в Домі Господньому. Ставши на своєму місці, цар заключив союз перед Господом, зобов'язавшись ходити у слід за Господом додержувати його заповіді, його накази і його постанови з усього свого серця і з усієї своєї душі, щоб здійснити слова Союзу, написані в цій книзі. Цар привів до Союзу всіх тих, що перебували в Єрусалимі, і мешканці Єрусалиму поводилися згідно з Союзом Бога, Бога батьків своїх. Йосія усунув гидоти з усіх земель, що належали синам Ізраїля, і спонукав усіх, що перебували в Ізраїлі, служити Господові, Богові своєму. За весь його час життя вони не відступали від Господа, Бога, батьків своїх.